І по волі, накульгуючи, більше звичайного попленталася до сарайчика. Валерія відсторонилася від вікна, і я побачив у її очах сльози. Це вона? Так. Але ж яка вона потворна і кульгава. Невже ти? Ти? Ти? Вона побоялася вимовити слово «любиш» або «кохаєш». Вона стояла і, здавалося, чекала, доки краплина за краплиною не висохнуть сльози на її віях. З глибини мого єства виповз вуж, також потворний і ніким не помічений, поповз до дверей, а далі вислизнув крізь шпарку і повз слідом за Глорією. Я відчув раз всередині якусь дивну порожнечу, мов би той вуш справді був реальним, живим. Ми будемо так довго стояти, – подумав я. Ти не відповів мені, Георгію, – сказала Валерія. Але ти й не спитала, – сказав я. Не спитала? Георгію, як це трапилося? Вона тебе спокусила? Чим? Довго розповідати, сказав я. Настала нестерпно тягуча пауза. Мій вуж вже примощувався у лоні Глорії. Що ж це таке, подумав я, і ледве стримався, щоб не схопитися руками за голову. Відколи ти спиш з нею? Спитала нарешті Валерія. «З минулої ночі», – сказав я, – «тоді я ще не знав, що ти приїдеш, а вчора я дзвонив тобі, щоб сказати про це, але не застав удома». Крім того, – додав я, – «ми вже запізнилися на потяг». Я простяг до неї руки і міцно стис за плечі, і з силою притягнув до себе. «Хочеш, я скажу Глорії, що кохаю тебе?» – сказав я. «Глорії?» – Валерія відкинулася, спробувала заглянути мені в очі. «Цю нещасну звати Глорія? Ха-ха-ха! Так, і ти справді кохаєш мене? Це ти смієш казати після всього, що трапилося?» «А що трапилося?» – сказав я. «Хіба те, що ти повірила у неможливе?» Вимовивши це, я підійшов і подивився у дзеркало. Вона таки дряпнула мене двічі, по щоці і надбрів'ї. Я побачив себе таким, яким був, подряпаним, розпатланим, виснаженим безсонною ніччю. На щастя, дзеркало не вміло говорити і не видало, що я двічі обдурив Валерію коли сказав, що сплю з Глорією і що кохаю її, Валерію. Ми йшли з Валерією лісом. Під ногами голосно шурхотіло листя. Несподівано я подумав, що цей шурхіт найреальніший з усього, що відбувалося і відбувається сьогодні. І не тільки сьогодні, а й минулої ночі і попереднього дня. «Як тут гарно! І який справді чудовий день!» – сказала Валерія. Підбила ногою чергову кубку листя і прослідкувала, як воно розсипалося віялом по землі. Я подумав, що так само елегантно вона робила б це десь у Львівському парку. Ми там так само могли б вибратися на прогулянку сонячної осінньої суботи. Чи такого ось грудневого дня, схожого на останній? Різниця полягала б лише в тому, що я вже був би її чоловіком. До цього часу, напевне, або змирився б з тим, що я чоловік вродливої львівської дами, був би перезнайомлений з численною ріднею і остаточно введений до місцевого бумонду. А може, і тієї юридичної верхівки, серед якої і мені належало робити кар'єру. Або завів би собі коханку і тішився з того, що переграю і Валерію, і самого себе. «Ти вже не гніваєшся на мене?» – спитав я. «Ні, дурнику», – сказала Валерія. «Мені тебе просто шкода. Хоч, якщо відверто, я не жалкую, що приїхала». Між нами врешті-решт треба було все вияснити От і вияснили Я промовчав Треба було говорити якісь слова Запевняти, що кохаю її Може навіть стати посеред цього лісу на коліна Тоді чи сьогодні, чи після повернення Валерії до Львова Я отримав би запрошення повернутися але я не міг зробити над собою жодного зусилля, хоч беручи Валерію на прогулянку гадав, що вчиню саме так. Насправді ж я думав про те, де зараз перебуває і що робить Глорія, про те, що ми з Валерією будемо спати в одній кімнаті цієї ночі як мені викрутитися, адже не міг я отак просто виштовхати Валерію назад сьогодні ж, раз уже вона лишилася. І нарешті я думав про те, що Валерія на цьому світі не жилець. Перечуття, що її чекає доля Людмили Черняк і Ніли Трачук, яке не покидало мене з очорашнього дня,